Üdvözlöm a hallgatókat, Borbíró Fanni vagyok, és ez itt a Mindent a nőkről történet másképp című műsor. A mai műsorunk egy kicsit rendhagyó, mert a civil rádió kapcsolódott a kutatók éjszakája programhoz, és ezért a mi műsorunk is ö, igyekszik ehhez a témához kapcsolódni tematikájában. Tehát a mai műsorban arról fogunk beszélgetni, hogy a nők a tudományban, a nők a tudományos kutatásban milyen szerepet játszottak a múltban, és természetesen kicsit beszélünk majd a jelenről is, de elsősorban arról, hogy mennyit is tudunk vagy nem tudunk ezekről a bizonyos kutatónőkről és tudós nőkről, akiknek bizony sok megismerésre érdemes felfedezésük, találmányuk volt és, és kutatásuk. A műsorban a vendégem Vámos Éva aki a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főmunkatársa, illetve főmúzeológusa, munkatársaim már 30 éve, és 10 évig főigazgatója is volt az intézménynek, még amikor Országos Műszaki Múzeumnak nevezték. Én azt gondolom, arról kéne egy kicsit beszélgetnünk, ami a műsornak a korábbi adásaihoz is szorosan kapcsolódik, hogy ugye a női teljesítmények mennyire láthatatlanok, a történelemben, és hát ennek megfelelően a, az oktatásban is nem nagyon esik szó arról, hogy mit is tettek a nők egyáltalán, hol voltak jelen a, az emberiség történetében, és ez ugyanígy igaz a, a tudományos teljesítményekre is. Én azt gondolom, hogy ez részben amiatt is lehet talán, hogy a tudománytörténet általában a természettudományos oktatásból hiányzik, legalábbis ami az én tapasztalatom, ami ugyan már kicsit régebben volt, de azt gondolom, hogy nem sokat változott, vagy nem változott lényegesen ilyen szempontból az oktatás. Tehát emiatt már eleve kevés tudós kerül be az emberek ismeretébe, vagy a tágabb köztudatba. Ez még inkább igaz a a nőkre, tehát a tudós nőkre. Engem az érdekelne, hogy, hogy mi a helyzet a, a szakmával, tehát azokkal, akik azért sokkal részletesebben tanulmányozzák az elődök teljesítményeit, és a, a tudománytörténetet is jobban ismerik, hogy vajon az egyes tudományterületeken a szakmabeliek mennyire ismerik a női elődöket és a női elődök teljesítményét. Manapság már eléggé jól ismerik, és minden esetre, ami ismeret van, azt hangsúlyozzák. Ma a nők a tudományban téma, egy nagyon fontos dolog, és éppenséggel egy viruló téma. Tavaly alakult egy olyan egyesület, hogy nők a tudományban, amelyik a Tétalapítvány mellett virul és igyekszik erre a témára fölhívni a figyelmet, de már 1924-ben alakult Magyarországon olyan egyesület, hogy a Diplomásnők Magyarországi Szövetsége, amelyik a Diplomásnők Világszövetségének a hazai tagozata volt, a Diplomásnők Világszövetsége észak-amerikai és brit kezdeményezésre még a 19. század végén alakult meg. Ez a Diplomás Szövetsége, ez aztán második II. világháború után megszűnt, közben ugye a háború alatt sem, sem működött, és aztán 1994-ben Maróci Magda kezdeményezésére újra alakult Magyarországon. Mint az összes civil szervezet, sok nehézséggel küzd, de azért, Időnként látjuk egymást, időnként beszámolunk az eredményeinkről. Természetesen egy olyan civil szervezetű, a diplomásnök Magyarországi Szövetsége az jó részben különféle tanárokból áll, és különféle pedagógusoktól, az óvodapedagógustól a főiskolai dékánig. Van a különböző pedagógusok sora, de van ott orvos, jogász, mindenféle szakmabéli diplomás nő, és ha más haszna nem volna, akkor az, hogy akik ott összefutunk, egymásnak az életben mindenféle gondjaiba, bajaiba rögtön tudunk segíteni, hiszen az élet minden területéről vagyunk ott, és tudatosítjuk egymásban azt, hogy tulajdonképpen, amit elértünk, az mennyire fontos. Ez mondjuk egy olyan szövetség, ahol nem annyira fiatalok vannak ott, hanem az eredményeket fölmutatni tudó középkorú hölgyek, és aki fiatalt oda magunkkal elviszünk, annak bizony egyből segíteni is tudunk. Az ilyen női együttműködéseknek az a nagyon nagy előnyük, hogy hangvételébe és egymáshoz való hozzáállásba egy olyan barátságosság, egy olyan szeretet van, amit mondjuk egy ö, normál tudományos egyesületben nem találunk meg. Itt az az egymással csatározás, az a pozícióknak a keresése, az nem annyira van jelen, hanem mindenki örül a másiknak, hogy az is egy nő, ő is valamilyen tudományákban dolgozik, valamit elért, és hajlandó erről, mint nő ebből a szempontból meg is nyilatkozni. Ez tehát mindenkinek ajánlatik, aki létére tudományos tevékenységgel foglalkozik, hogy keresse meg ezeket a lehetőségeket, mert ez egy olyan gyakorló iskola a felszólalásra az együttműködésre, a vitára, az érvelésre, ahol tudhatja, hogy messze menő szeretet és jó indulat veszi körül, és nincs mitől félni. Én magam 1983-ban Veszprémben egy nők a tudományban a 19. és 20. században című nemzetközi konferencián tapasztaltam azt meg, hogy milyen az, amikor az ember félelem nélkül, akkor még az is fontos volt nekem, hogy az angol nyelven megszólal és azt érzi, hogy akárhogy is csetlik, botlik, annyi szeretet veszik körül, annyi jó indulat, hogy egyszerre csak elpárolog az a női félelem, az a görcs, hogy engem most hogy fognak fogadni, tudhatom, hogyha tisztességgel megcsináltam a feladatomat, akkor jól fognak fogadni. A nők a tudományban témának a mostani virágzása, és az a nagyon sok kutatás, ami most folyik, visszanyúlik még a 20. század derekára nagyjából, de úgy lehet mondani, hogy Észak-Amerikában az 1960-as, 70-es években kezdtek el a nők szerepvállalásával nagyon komolyan foglalkozni. Akkor indultak azok a mozgalmak, amelyek a nők bizonyos fokú pozitív diszkriminációját is eredményezték, és nagyon sok jót hoztak az öztársadalomnak. És mikor mi ugye a 70-es évek végén ezzel találkoztunk és bekapcsolódhattunk, akkor már ott elég komoly gyakorlat volt, és éppen nekem olyan szerencsém volt, hogy Margaret Rossiterrel az észak-amerikai Tudósnők történetét feldolgozó nagyformátumú személyiséggel hozott össze a sors. Ő meg akkor egy nemzetközi hálózatot szervezett, és nagyon örült, hogy talált az akkori szocialista táborból olyat, aki az ő munkájára reagál. 1981-ben Bukarestben volt egy technika Tölténeti Világkonferencia, ahol ez a téma először mint önálló téma szerepelt, és 26 előadás 20 országból jött össze erre a témára. Akkor megkülönböztetett tisztelettel vették körül abban a konferenciában ezt a témát. Beléptünk a terembe, és tele volt fehér virágokkal. <gül> és bizony azt kell mondani, hogy mind a mai napig az ilyen témájú konferencia szekciók nagyon sikeresek, és mind a mai napig nem sikerült meggyőzni a hivatásos konferenciarendezőket arról, hogy ha nők a tudományban téma van, akkor nem a 30 fős legkisebb termet kell kiosztani, mert akkor a száriba öltözött indiai hölgyek ülnek a padlón, annyira tele van. Itt történt ez Budapesten a tud. Tudományvilágfórumán tíz évvel ezelőtt egy hatalmas teremben egyszerűen már csak állni, meg a földön ülni lehetett, és ha ma összejövünk ezt a témát kutató kolléganőkkel, akkor arra mindenki emlékszik, hogy azon az első komoly nagy világfórumon Budapesten nem fértünk be a terembe, meg nem bírtuk meghallgatni az előadásokat. Tehát úgy kell tekinteni, hogy a 20. század sok minden mellett a nők évszázada is volt, és ma a 21. században a 20. század, és főleg a 20. század utolsó negyedének ezzel kapcsolatos kutatása és küzdelmei eredményeit tudjuk összegezni. De azért érjünk vissza azokra az évszázadokra, amikor bizony még sok-sok nehézséggel állt szembe az a nő, aki azt gondolta, hogy nem csak a hagyományos női feladatainak szeretne megfelelni, hanem, hanem érdekli őt egy-egy tudományág, és, és szeretne mélyebb kutatásokat végezni ebben. Említette itt, hogy mennyire támogató tud lenni ebbe a tudományos világba ez a női tudós közeg, a történettudományban is azt gondolom, ha az ember ezzel a témával foglalkozik, akkor, akkor bizony sok érdekes és olyan történetet talál, ami, ami ugye a mai tudós nőknek is akár például szolgálhat, vagy, vagy egyfajta megerősítésként szolgálhat, hogy, hogy nehezebb körülmények között és nagyobb akadályok ellenében is tudtak nők nagy teljesítményeket felmutatni. A magyar történelemben Kik azok a, azok a tudósnők? Nyilván nagyon sokan vannak ilyenek, de jó lenne, hogyha párat megemlítenénk, akikről, akikről teljesen hát méltatlanul nem tud annyira a közvélemény, és akiről érdemes lenne egy-két információt itt most a hallgatókkal megosztani. Hát a nők a tudományban téma. Messze az előtt fölmerült a magyar közéletben, mint ahogy nők 1895-ben egyetemre juthattak Magyarországon, és ténylegesen tudományos munkához a belépőjegyet, a diplomát megszerezhették. Az 1830-as években a Tudományos Gyűjtemény nevű vegyes tudományos folyóiratban folyt egy nagy vita arról, hogy végezhetnek-e ők tudományos munkát. És ez a vita olyan sok embert érdekelt, hogy végül is a szerkesztő megígérte, hogy összefoglalja a beérkezett véleményeket, de az a kötet soha meg nem jelent. És egyelőre még egyikünk sem volt olyan szerencsés, hogy megtaláltam volna ezeket az anyagokat. De azért elég sok minden megjelent akkoriban erről. És azután Fokozatosan ugye a női továbbtanulás képzés nagy iskolája volt az Erzsébet nőiskola, ahol tanító nőket képeztek, és tulajdonképpen annak az iskolának természetesen csak nőhallgatói voltak, viszont igen jó tantermei és igen jó uh, tantervei. Ugye az 1873-ban nyílt meg, és Zilzen Janka volt az első igazgatója. A kornak a különössége az, hogy ugyanaz a Trefort Ágoston, aki Hugonai Vilmának az első diplomás magyar orvosnőnek a diplomahonosítását nem engedélyezte, ő volt a nagy támogatója az Erzsébet Nőiskola megnyitásának és működésének. Úgy tudom, hogy ő általában a nők egyetemi tanulmányait nem, tehát nem támogatta. Nem bizony, és ez egy nagyon különös dologra vet fényt. Ugye, aki aztán egy királyi rezolúcióval keresztül vitte a nők egyetemre jutását, Vasics Gyula tulajdonképpen egy igen konzervatív politikus hírében állt. Hogy mitől volt ő megbocsájtóbb. Ez bizony örök tanúság, és minden mai napig így van, hogy az a férfi, akinek lánya van, másképp tekint Igen. a dologra. Nem attól függ, hogy a felesége milyen, hanem attól, hogy van e lánygyereke. Akinek van lánygyereke, az másképp nézi az egész kérdést, és gondol arra, hogy annak is kell önálló megélhetés esetleg, ami mondjuk még a két háború közti időszakban is olyan volt, hogy egy lánynak a képzése, meg az önálló karrierje az arra az esetre szólt, mint elképzelés, hogyha nem tud jól férjhez menni. Tehát a kvázi rosszabbik esetet, ha valami nem, nem úgy alakul, ahogy szeretnék, valósül el, akkor, akkor ez egy megoldás. És ezzel kapcsolatban nekünk nagy-nagy szerencsénk volt. A nagy szerencsénk Hugonai Vilma személye, ugye, mert nagyon sokszor, sok-sok évtizeden át fölmerült, hogy az a nő akar tanulni, meg önálló karriert megcsinálni, aki egyébre nem jó. Nohát az első diplomás magyar nő jó módú volt, remek megjelenésű volt nagyon bájos, nagyon okos volt, és mire a diplomáját meg akarta szerezni, már három gyerek anyja volt. Tehát az ő személyisége és annak a mélyebb tanulmányozása egyszerűen válasz ezekre a kérdésekre. Ővele aztán sokszorosan szerencsénk volt, mert olyan kutatási témák is vannak, hogy tudós párok. Ugye, hogy nagyon érdekes és komoly kutatásokban tudnak házaspárok vagy párok együtt kutatni, illetve párok párhuzamosan egymás mellett eredményesen dolgozni. Hát az ő második házasság a Varta Vincével, a nagy híres kémia professzorral egy ilyen házasság volt, így hát ez a jelenség Magyarországon nem a 20. század végének, vagy a 21. századnak a jelensége, így indult a téma szerencsénkre. Szó volt tehát arról, hogy ugyan a nők egyetemre jutása egy Jelentős lépés volt a tudományos pálya felé vezető ö, úton is, de ugye már korábban is ö, sok szó esett arról, hogy a nőknek ö, egyáltalán lehetek közük a tudományvilágához akár vélemény nyilvánítás szintjén, akár ö, olyan szinten, hogy aktív cselekvő részesei legyenek, de azért... Az egyetemre jutás azt gondolom, hogy olyan szempontból mégiscsak egy, egy nagyon fontos lépés, hogy egy nagyobb női tömegnek adta meg a lehetőséget arra, hogy, hogy diplomát szerezzen, és a diplomával aztán hát elhelyezkedjen. Tehát ez egyrészt ugye a munkához jutásban is nagyon fontos volt, de abban is, hogy utána akár tudományos fokozatot szerezzen, tehát hogy a tudományos pályára lépjen. No, a diploma engedélyezése, vagy hát bizonyos diplomák megszerzésének lehetősége 1895-ben, mert az ugye nem jelentette az összes fajta diplomát, nem lehetett mérnöki és jogi tanulmányokat folytatni. Hát az még csak a kezdet volt, és a folytatás Magyarországon nehezebb, küzdelmesebb, sokrétűbb volt, mint a világ legtöbb országában. A két világháború között Magyarország, mint az első világháború nagy vesztese, gazdaságilag, társadalmilag nagyon nehéz helyzetben volt, hogyha gazdaságilag az egész világ nehéz helyzetben volt, a gazdasági világválságok egymást követték. A legtöbb országban, Észak-Amerikában, Nyugat-Európában azonban, a megfogalmazás úgy hangzott, hogy az első világháború alatt a nők bizonyítottak a munkaterén, és a konyhába őket többé visszakergetni nem lehetett. Hát Magyarországon ez ennél sokkal bonyolultabb volt. Magyarország elvesztette területének a kétharmadát, és Budapestre áramlottak azok az értelmiségi magyar családok, akik az elcsatolt területeken nem akartak tovább maradni. Olyan értelmiségi túltermelés volt az egész országban, hogy bárki fiatal diplomásnak nehéz volt elhelyezkedni, nem még hogy nőknek a tudomány terén. Tehát a kulturális kormányzat akkoriban nem tehetett egyebet, mint kor korlátozta, nők egyetemre jutását, és bizony készült egy olyan nagyon alapos jogászi diszertáció a numerus clausus törvényekről Magyarországon, amelyik kimutatta, hogy ilyen korlátozások a két háborúk között nőket hogyan érintettek. Akkor bizony azok az elképzelések, hogy valaki valamelyik mérnöki szakon nőlétére tanuljon tanuljon. Nemigen találkoztak támogatással. A történet nem egy egyenes vonalú történet. Nem lehet azt mondani, hogy ebben az időszakban nők törekvései arra, hogy különböző, addig meg nem engedett diplomákat megszereznek, teljesen reménytelenek voltak. De azt kell mondanunk, hogy nagyobb tömegében a próbálkozások nem voltak sikeresek. A két háború közti időszaknak úgy a végén a 34-36-os években akkor találkozunk Magyarországon négy egyetemi docens asszonynal. Tehát azt nem lehet mondani, hogy a pályák egészen zárva voltak, de nagyon-nagyon küzdelmesek voltak. És ők milyen területen? Voltak docensek? A természettudományokban és bizony azt lehet látni, hogy például Vendl Mária egy olyan családból jött, ahol a család többi férfi tagjai mind nagy-nagy eredményeket mutattak föl. A természettudományokban, ahol őt is befogadták, nagyon sok esetben történt az, hogy valaki egy olyan tudós vagy mérnök családból jött lány létére, ahonnan a lány sem lehetett visszautasítani. A mai időszakhoz viszonylag közel álló történet Wolf Hanna mérnök asszony, akit ugyebár mint Dunaújváros építőjét ismerünk, de ő is úgy jutott be építészmérnöknek, hogy egy nagy gépész mérnök családból származott, uh -huh. és legalábbis otthonról már rögtön támogatták, mert az természetes volt, hogy egy wolf az mérnök. Még akkor is ha lány. Tehát kvázi fiúsítva volt tulajdonképpen otthon. Bizonyos fokig igen, és hozott magával egy uh, munkaerkölcsöt, amelyik az egész életen át segítette a munkához, nála az építészethez, Kötődést az ő életében, mondjuk a II. világháború után azt a szent hitet, hogy az ő feladata az emberek feje fölé fedelet biztosítani, és a gyáraknak csarnokokat építeni, és akármilyen társadalmi berendezkedés van, ő neki az a dolga, hogy az embereknek a munkájukhoz és az életükhöz a környezetet biztosítsa, és az volt a hitte, hogy ezt olyan épületekbe kell, amelyek az időt kiállják, és az ő épületeik is állták az időt. Nagyon sok nagy gyárcsonyok mind a mai napig az ő munkája eredménye. Tehát a két háború közti időszakban nők megpróbáltak mérnöki diplomákat szerezni, Ebből a visszautasítások egyik fajtája az volt, hogyha valaki mondjuk vegyészmérnök akart lenni, akkor mondták neki, hogy kémiát tanulhat a bölcsészkaron is, tanárnak. ugye a bölcsészkar akkor az volt, ami ma a bölcsészkar meg a természettudományi együtt. És bizony akkor vettek föl, milyen... Vegyészmérnöknek lányt, ha annak valami kötödése volt az egyetemre, ez egyetemhez, például egy fizika professzor lányát, aki vegyészmérnök akart lenni, vagy például látunk olyan minisztériumi levelezést, hogy az egyetem fordul a minisztériumhoz kérése, hogy ezt a két lányt pedig vegyük föl, mert mind a ketten gépészek akarnak lenni, és gépészmérnökök gyerekei. Tehát az ilyen nagyon látványos kötődéseket akkor se utasították el. Volt olyan eset, amikor egy-egy ilyen jeles személyiség maga bejutott az egyetemre, és annak nem volt folytatása, de sok esetben az történt, hogy onnantól kezdve egy megadott százalékban, általában 5 százalékban föl lehetett venni a megadott kereten belül lányokat is. Tehát nagyon kicsi, nagyon apró lépésekkel, de közelebb lehetett jutni ahhoz, ami aztán 1946-ban vált valóra, hogy minden egyetem világi kara megnyílt a lányok előtt. Hallottuk, hogy a két háború között, amikor igen nehéz helyzetben voltak a nők a tudományos tanulmányok végzése szempontjából, akkor azért bizony számított, hogy valaki milyen családba született. Gondolom azért ez korábban is így volt, hogy azok, akik maguk is tudományos pályát futottak be, talán jobban támogatták a leánygyermekük ilyen irányú érdeklődését, vannak-e olyan közös vonások vagy jellemzők a tudósnők életében, amelyek, vagy személyiségében, amelyek, hát ha nem is predestinálták őket, de amelyek hát megmutatkoznak, akár a családi hátteret, illetve akár a társadalmi közeget, amiből, amiből jöttek, és, és mik voltak azok az akadályok ezzel szemben, amikkel évszázadok során szembesülniük kellett? Hát a 20. század második felének tudós női életpályájának az összegzését Rubos Érdikó professzor professzorasszony adta meg egy bájos mondatban, amelyik pedig úgy hangzott, nőként is mindent elérz a két el együtt csak öt évvel később. Ez tulajdonképpen a 20. század végének helyzetét összegezte, és tulajdonképpen... Ma kezd a hazai magyar társadalom erre reagálni. Olyan javaslatok születtek az akadémia tájáról, hogy a korhoz kötött pályázatokat nők számára emeljék meg négy-öt évvel, tehát, hogy lehessen 35 évesen is pályázni olyan pályázatra, aminek 30 a határideje, hiszen ez a négy-öt év tényleg kiessik a női karrierből, a kutatásból, még hogyha a tanulásból, a fejlődésből igyekszik valaki nem kimaradni, akkor is a laboratóriumban nem tud úgy jelen lenni, amikor kisgyereke van, és ezt a társadalomnak be lehet tudni, és tulajdonképpen vannak, megoldások, gyakorlatok, amelyek ezt segítik. öz európai szinten most már évek óta, lassanként már egy évtizede foglalkoznak azzal, hogy tudós nőknek a hétköznapjait, a munkáját, hogy lehet megkönnyíteni, mert Európa szerte az európai kutatási térségben kevés a fiatal kutató ahhoz, hogy Európa a viszonylag vezető szerepét megőrizze, ha ugyanez még egyáltalán létezik, és ahhoz, hogy kellő számú fiatal kutató legyen, vigyázni kell arra, hogy a fiatal kutató nő ne döntsön úgy, hogy összepakolja a családját, és elmegy Észak-Amerikába, mert ott az infrastruktúra az ő munkájához, mind a hétköznapi életéhez, mind a napi munkájához jobb. Tehát nem is olyan régen, körülbelül egy évtizede megszólítattak mindazok, akik nők a tudományban témával foglalkoztak addigra már, hogy véleményt adjanak, tanácsot adjanak, segítsenek, összegezzék a kutatásaikat. Egyszer összehívtak minket Brüsszelbe, vagy 400 tudósnők dolgaival foglalkozó kutatót, hogy Megbeszéljük és mondjuk közösen valamilyen álláspontot alakítsunk ki. Még nem arról, hogy mit kell lépni, hanem arról, hogy a lépésekhez milyen statisztikai felméréseket kell csinálni. Az egyes országokban nők tanulásával, nők tudományos munkájával kapcsolatban milyen kérdésekre kell tudni válaszolni, ahhoz, hogy aztán közös európai lépéseket lehessen kialakítani. Ezek nagyon fontos dolgok, mert a tudós nők történetének kutatását bizonyos fokig az is nehézsé, nehézé teszi, hogy visszafele nem követhető nyomon egy idő után a téma, mert ilyen kérdést nem tettek föl. Ha eleink meg nem kérdezték mondjuk az 1980-as években, hogy a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének a tagjai közül hány nő, akkor vagy végig lehet számolni a listákat, vagy soha többé meg nem tudjuk, ha a listák se állnak rendelkezésre, hogy nők hogy tudtak részt venni a tudományos közéletben a 70-es, 60-as években Magyarországon. Ezt azért is érdekes nőmon követni, mert abban az időben a hivatalos megnyilatkozások, azok nagyon nőpártiak voltak, és támogatóak, és egyenjogúak. Ugye akkor nem női jogokat kerestünk, hanem akkor még egyenjogúságról volt szó. De hogy ez milyen eredménnyel járt, és tulajdonképpen a valós életben mit hozott, azt csak akkor tudjuk ma már nyomon követni, ha akkor rögzítették az adatokat. És éppen ezért ahhoz, hogy a nők tudományos munkáját segíteni lehessen, először tudnunk kell azt, hogy ténylegesen ilyen szempontból, hogy állunk, mik a fölteendő kérdések. Azt meg kell mondani, hogy Magyarországnak nem sok szégyelni valója van. Vannak speciális dolgok Magyarországon, mondjuk az, hogy nálunk a kémia, az nőknek való tudománynak számított már az 1920-as évek közepe tájá óta. Ez érdekes, és van ennek valami különleges oka, vagy, vagy miért tartották azt a női és tudománynak? Hát én inkább azon csodálkozom el, hogy más országban miért nem tartották annak, mert arra rájönni, hogy a főzésnek és a kémiának köze van egymáshoz. Igen. És hogy a hétköznapi életünk, különböző kémiai ismeretek Nem beszélve a takarításról és egyéb házi munkák, aminek végülis mindegyiknek a, valamilyen szinten a kémiához köze van. Úgyhogy én inkább azt csodálom, hogy máshol miért tartották a kémiát annyira ö, férfias komoly tudománynak, már hát komoly, mert minden azon alapszik, de hát ugyanúgy, nőnek nem valónak tartották sok országban, mint a matematikát vagy a fizikát. Úgyhogy vannak mondjuk bizonyos speciális jelenségek Magyarországon, de alapjában véve a kezdetektől kezdve, már mint hogy nálunk két évvel előbb lehetett nőnek diplomát szerezni, mint Ausztriában. Tehát nagyjából az európai átlagban időben ott voltunk, mind a mai napig a rendelkezésekben, a törekvésekben nagyjából európai középszinten vagyunk. Annál jobbak nem vagyunk, és a közös törekvéseket kell itthon szintén támogatni, számba venni, gondolni vele. A nőtörténelemmel foglalkozó szakemberek, azok már megállapították ezt sokszor, hogy hát ez nem csak tudományterületekre igaz, hanem tulajdonképpen általában a szakmákra, ugye, hogy ha egy szakmában megjelennek a nők, elnőjesedik, akkor egy idő után elértéktelenedik is, illetve ez nem teljesen világos, hogy mi a sorrendje a dolognak, de a tudományterületén azt állapították meg, hogy bizony sok olyan, akár új tudomány ág volt, ami, amikor új volt, akkor szép számmal akadtak a művelői között nők, és amint hát ez egyre komolyabban bevődött, és, és esetleg anyagilag is egyre kifizetődőbbé vált, akkor érdekes módon a nőket valahogy kiszorították a férfiak, és, és sokkal inkább férfiak által dominált kutatási terület, vagy, vagy tudomány ág lett belőle. Melyek azok a, a tudományágak, amikkel ez történt, és amelyekben ugyan már nem biztos, hogy tudunk róla, de, de bizony voltak uh, sokan nők is, akik, akik szerepet játszottak. Hát ugye elsősorban az oktatás az, amit már az 1920-as években úgy jellemzett, egy nőkről szóló felmérés, hogy az iskola a nők tudományos munkájának rég bevett bástjája. Ami azt jelenti, hogy az alsófokú oktatásban mind a mai napig nagyjából csak nők vannak, és bizony ott azon kell néha elgondolkozni, hogy a kisfűk látnak-e maguk előtt a tanárok között férfi példaképet. Bizony, ez egy teljesen természetes folyamat a magam módján, hiszen a gyerekek nevelése az a nőkre hárul hagyományosan, tehát ez egy nagyon-nagyon hagyományos szemléletnek az eredménye, viszont egy nagyon fontos társadalomformáló jövőépítő feladata a nőknek, hogy azután ebből az következik el hogy a pedagógus pálya anyagilag kevéssé megbecsült, és hogy a pedagógus társadalom az, akiket mindenféle társadalmi feladatra mozgósítani lehet, hiszen az egyik legszélesebb értelmiségi réteg, akiket a legkönnyebb megtalálni, megkérni valamely plusz feladat elvégzésére, hiszen az iskolában elérhetők. Hát ezen lehet elgondolkozni, de minden esetre a pedagógia és az oktatás az, amelyik hagyományosan és alapvetően női szakma. Azután a felső oktatásban szoktuk elsőként említeni az üvegplafon kérdését, ahol megtaláljuk ma már szerencsére is, Örömünkre a PhD hallgatók között 50%-ban a lányunkat, és aztán onnantól fölfele az egyetemi állásokban kezdenek eltűnni a nők. Egymásnak ilyen nők, értelmiségi nők témával foglalkozó rendezvényeken, most már lassanként egy évtizede unalomig vetítjük az oló grafikonokat, amelyik megmutatja azt, hogy hol is kezd elválni a nők és férfiak szerepvállalásának lehetősége, és mi az a pont, ahol aztán a nők eltűnnek a föl fölfelé vezető úton hogy ebben aztán a nők szerepvállalása saját célkitűzéseik, és a lehetőségek, és a különböző bizottságok összetételei milyen szerepet játszanak, ezt szoktuk részletesen elemezni. Ugye volt egy időszak, amikor a még királynőről beszéltünk, vagyis arról, hogy mindenféle tudományos ügyekben döntő bizottságokban volt egy nő, hogy azért nő is legyen, és rajta kívül senki. Ma ez már nem nagyon van így, de arra azért oda lehet figyelni, hogy amelyik bizottságban nők vannak, ők a pályázó nőkre odafigyelnek. Ilyen felmérései, kimutatásai, nagyon sok ilyen témával foglalkozó intézménynek vannak az akadémiától az otkáig. Nagyon alapos, részletes, jó anyagok születtek szintén ugye az elmúlt tíz évben, amikért nagyon hálásak lehetünk azoknak, a legtöbbnyire nőknek, akik ezeket az adatokat gondosan összegyűjtötték, és tovább lépni tényleg csak megalapozott jó adatokkal lehet. A nők a tudományban témának az egy nagyon fontos része, hogy ezt csak jól szabad csinálni, mert pontatlan adatokkal, rossz megfontolásokkal az ügynek ártunk. Amikor mondjuk én elkezdtem ugye 80-as években ezzel foglalkozni, egy nagyon jó indulatú amerikai professzorról odajött hozzám, hogy de azért vigyázzál Éva, hogy ne az legyen, hogy az Éva a nőkkel a tudományban foglalkozik, és mással nem, mert akkor soha nem fogsz befutni egy méltó karriert. Hát ma már ez nincsen így, hiszen ez a téma önmaga hatalmas, hogyha az ember... Egy ilyen nagyobb összefoglaló konferenciára megérkezik, ott találva 200 kutatót, aki a legkülönbözőbb ágait ennek a témának kutatja, és arra az eredményre mindre össztársadalmilag van nagyon nagy szükségünk, hiszen ha elindulunk a tudományban témában, úgy a XXI. században, és azt látjuk, hogy az egyetemeken ma már több kislány tanul, mint fiú, akkor az a mi felelősségünk, a mi adatainknak a helyessége, a mi megfontolásaink, és mondjuk sugalmazott tanácsaink felelőssége, hogy ő belőlük mi lesz. Hogy ők tényleg a tehetségüknek, a szorgalmuknak méltó karriát be tudnak-e futni, vagy megelkednek valahol, vagy az történik, hogy kitanul építésznek, nagy lelkesen meg akarja építeni a gyönyörű szép házakat, és aztán néhány év múlva megelégedetten a családja által megbecsülten ott találjuk egy biztosítónál, amint az épületekben esett kárt értékeli. Ennek például az az oka, hogy ott jobban fizetik meg, és a családja nagyon megbecsüli, hogy egy viszonylag a pályán nagyon jól hozzá tud járulni a család megélhetéséhez. Tehát arról, hogy a tehetségek hova kerülnek bizonyos fokig, tehetnek ezek a gazdasági megfontolások is, és megtaláljuk azt is, hogy mondjuk vannak bizonyos csalódásaink, bizonyos témákban. Ezelőtt 25 évvel azt gondoltuk, hogy a számítástechnika az lesz az egyenjogúság nagy virágzásának a lehetősége, mert hogy a lányok matematikában igen jók tudnak lenni, és amikor elkezdődött a számítástechnikának a kiépülése, mint sok embert foglalkoztató tudományos ágnak és iparágnak, akkor úgy tűnt, hogy a lányok itt egyenlő esélyekkel indulnak. Aztán kiderült, hogy ez nem csak tudomány, hanem nagyon-nagyon sok pénz, és egyszerre csak a lányok visszábszorultak. Pedig tulajdonképpen ugye negyed százada úgy éreztük, hogy ez nagyon fontos lesz, az egész társadalom életében, és ez fogja megoldani a nők egyenjogúságának a kérdését, mert itt aztán tényleg a szorgalom és az ész dominál, és nem a traktorra kell fölülni és fizikailag is teljesíteni olyan sokat, bár azóta megtanultuk, hogy ez azért nem egészen így van fizikailag, és igen komoly dolog. Tehát vannak olyan szakterületek, amelyek nem egészen annyira lettek az egyenjogúságnak a bástyái, Más viszont meglepően fontossá vált a nők szerepvállalásában. Például az, hogy a gazdasági igazgatók 45% a nő. Ugye a gazdasági hivatalok mélyén nagyon sok adattal, nagyon pontosan kell bánni, és azt megszoktuk hogy a gazdasági hivatala egy intézménynek az jó részt nőkből áll, és aztán egyszerre csak azt találjuk, hogy a vezetők között is ők vannak legalább felében jelen. Tehát a fejlődést nagyon-nagyon pontosan részletesen kell megfigyelni ahhoz, hogy a mi eredményeink jó következtetésekre vezessenek. Szó esett már arról, hogy ö, mi mindent tud tenni azért a, akár a gazdaság, akár a politika az ügyben, hogy a nők ö, hát kedvet kapjanak a tudományos ö, pályához, vagy hogy ne tántorodjanak el tőle, ha már, ha már tudományos pályára adták a fejüket. Van néhány ilyen példa, ugye maga az Európai Unió is, Uniónak is van egy nők, és a tudomány, kezdeményezése, illetve a, az UNESCO és a L'Oréal közös díjat ad most immár Magyarországon is pár jó pár éve, de hát ez egy nemzetközi díj is, és én amikor egyszer Párizsba mentem, akkor ott a Párizsi reptéren óriási plakátokkal hirdették az azévi nem csak francia, hanem különböző kontinensek díjnyerteseit, ezt különböző életkori kategóriákban osztják ki a tudományos munkát végző nőknek. És hát szó esett itt már arról is, hogy, hogy Magyarország sem szégyenkezhet e téren. A Tétalapítvány előtt elég sokat foglalkozott a nők a tudományban témával, és ugye most már tavaly óta van egy ilyen egyesület is, és ha jól tudom, akkor az idei évben, több ö, dolgot is terveznek, ö, egyrészt az Egyesület is, másrészt ö, hát a, te, a témában sok minden mozgolódás lesz. mi ezek? Hát az idei évnek a végére remélhető, hogy megjelenik szintén a Tétalapítvány környezetéből egy összefoglaló lexikon jellegű munka a most élő jelentős tudós asszonyokról, életrajzi gyűjtemény, amire nagyon-nagyon nagy szükség van. A 70-es évek végén csináltunk egy statisztikát egy híres amerikai tudós lexikomból, amelyik a 13 kötetében összefoglalja a világ legnagyobb tudósait, és ott bizony Alig találtunk nőket valamelyest az ókorban, és aztán a 20. században, de bizony nagyon-nagyon kevesen voltak megemlítve. És a mi tudós lexikonunk is bizony bővebben foglalkozhatna tudós nők életével. Bizonyos fokig magamat is hibásnak tartom benne, bár írtam bele néhány tudós nő életrajzát, de bizony többel kell foglalkozni. Aztán készült egy nagyon komoly lexikon közép-európa tudósairól német nyelven, és mire a végére éltünk a 290 oldalnak, az egyes országokból 50-50 tudós életrajza került bele, jöttünk rá, hogy egyetlen hölgyet nem vettünk bele, és akkor megálltunk, és azt mondtuk, hogy na most akkor minden országból sürgősen öt kiemelkedő kutatónőnek az életrajzát meg kell írni, mert ez így a hagyományos lexikonok meg gondolkodási forma visszatükröződése lesz, és nem hoz semmi újat a témában. Tehát az, hogy meg fog jelenni egy ilyen munka elég hamar, az nagyon fontos és igyekszünk azon, hogy egy hasonló munka megjelenjen a már köztünk nem lévő nagy kutatónőkről Magyarországon. Ebből a szempontból fontos az, hogy azokkal a nőkkel is foglalkozzunk a tudományos pályájuk szempontjából, akik a közkeletű kifejezéssel a második sorban dolgoztak. Tehát nagyon sok olyan laborvezető és különböző nagyon fontos kísérleteket vezető kutatónő dolgozott intézeti csapatokban, akiknek a munkáját a tanszékvezetője, a csoportvezetője, a férfi kolléga nevén ismerjük. Magam csináltam egyszeres statisztikát a Magyar Kémikusok lapjából, ahol bizony végig kellett azt nézni, hogy a megjelen cikkek közül nők hol szerepelnek a csapatban, hiszen a természettudományok többségében és a kémiában is általában a tudományos munka nem egy ember munkája. Csak a végén a győzelmet az taratja le egy ember sajnos sokszor. Még csak azt se. Ma már nem. Ma már az teljesen világos, hogy ezek csapatmunkák csak arra kell odafigyelni mondjuk egy ilyen statisztikánál, hogy hol van a csapatban, és hol ő az első név, és hogy a csapatban szereplő női nevek közül kikutató, és bizony egy bösületes csapatban megemlítik azt a laboráns asszonyt is, aki az egész ö, manuális munkát végezte. Időnként ő is szerepel. Tehát a nők a második sorban Téma. az nagyon fontos, hiszen a második sorban végzett tudományos munka az viszel ahhoz, hogy eredményeket föl lehessen mutatni a, a koncepció mentén végzett vizsgálatok eredményeként. Tehát én úgy számítok, hogy a 21. század első évtizedének a vége nagyon sok pozitívumot fog hozni, és nagyon sok értékelhető vizsgálati eredményt a nők a tudományok témában, témában. És úgy számítom, és úgy gondolom, hogy lassanként azon, hogy egy tudós nő mondjuk megjelenését az akadémia vezető grémiumában azt különlegességnek tartsuk, azon lassanként túllépünk. Ma nagyon büszkék vagyunk Csépe Valéria professzorasszonyra, aki az első, hogy az Akadémia szűk vezetésében, de én nagyon remélem, hogy néhány év múlva ez teljesen természetes lesz, és nem azzal fogunk foglalkozni, hogy most akkor hány nő van vezető pozícióban, hanem azzal is, hogy és elsősorban azzal, hogy az együttműködésünk, nők és férfiak a kutatásban milyen eredményeket hoz, és milyen eredményt hoz mindez a fejlődés az egész társadalomnak. Ez nagyon szép végszó volt, úgyhogy én is csak csatlakozni tudok ehhez a kívánsághoz, és köszönöm a vendégemnek, Vámos Évának, hogy itt volt velünk a műsorban, és megosztotta velünk a tudását és a gondolatait a nők és a tudománynők és a kutatás témában.